Zirkuko euskal artistak biltzen dituen gure zirkua kanbora iritsi da dagoeneko. Eta sehaskaren eskutik ere antolatua kanboko kirol zelaian orotara, ostegun ontatik eta igandera boste manali eskeniko ditu zirku ibiltari honek. Erran behar, bimila mezortzian egindako lehenbira ogoi eta mila ikusle baino gehiago bildu zituela zirkuak eta arrakasta polita bildu zuten. Iker galartza gure zirkuaren gultzatzaietariko bat. Bai ahi, jende guztola hartu du, zin, bueno, bitxiare, ba, egibar publikoaregiten zailalako, ez? Gure nortzatago, ba, artistak eta zirkuan aurkezten dideanean eta ba, aurkezleak itxegiten dideanean, ba, ba sher, ona franceses, ez ezaltildaz, ezobez, ba, gustitzen e, e, entzutea eta eta artisten nereien izenak ere, ba, errusiatik, ba, ni ezakinorwa la torre, talabe, bueno, a ba, ekaini cañi dator eta kasteltik hasier eta koldo eta bueno, boz, ba, le, leitzetik nazarratik unai eta bueno, boz, ba, gure, gure izena, gure eta eta gure herrian, norrun ba, bon, ba egiten da eta eta bueno hasi daten arrera ba ba txun, eta, eta horrekin jarritzen dugu, ustak mm -hmm. eta eta bueno ba, gure esmua ali ketxokobein eta gai distea da ba, gure jendearekin Ba, kanbon, gure zirkoan, pospolopailazua, Don Martina orkezlea, garazi kable gaineko dantzaria, helen eta iraitze trapezista, kasiermagoa armagoa eta ekain malabaraista ikusial izango ditugu. Ba, hai, denetarik, ba, zirkoan orkidaitezkeen, disiplina, ba, ba klasikoenak e, ba, ditugu eta eta eta dire demostratu nahi dugu, ba, ba, eskal herria txikia da, baina, bueno, besti, besti, norene e, inbididik izan behar, e, gure musika bat dugulako, e, gure artistak bat eta gure baliagire ere bai, eta gure baliagire bai, ba, bueno, ba, e, atzo e, batek esaten zidun. Eta, eta araña jonda erdugu e, gure zirko ikustera, kan mora, eta ez da deso leil balitzere esaten ziduten, eta, bueno, ba, ez da, deso leil izango baina gure zirkoa da, eta nik uste, guretzat egine, eta, eta guretzat ban neurrira, eta jendea, emocionada, un pitch da jendeak e, barra egiten du, abesten du eta... Ba ustegun honetan arratzaldeko zazpiretan, hosti alean gaueko zortzi terdietan, larun batean lauetan eta zortzi terdietan eta igandean goizeko amaiketan eskainiko dira emanaldiak sartzeak internetetik sartzen dituzte, baina jakin kanbon berean asteazken ontan lauetatik goitiere sarrerak eroz daitezkela Zetasunentzat eta sarrerak erozteko internetez ere seazka puntu eusugunera jo dezakezuen